Doina pentru cununa fericiților. Doamne, cu fericirea celor săraci cu Duhul cel lumesc și trupesc, ne pregătit pentru că smerenia într-o tine să o adâncim, ne-am străduit. Doamne, cu fericirea celor blânzi, de toată iuțimea adusă de sulițele Duhului mâniei neîndespărțit și războiul să-l ducem neînvrednicit. Doamne, cu fericirea făcătorilor de pace în lume am trăit, pentru că de cei vicleni, pismași, stăpâniți de duhurile rele îngerii tăi ne-au ferit. Doamne, cu fericirea celor milostivi am trăit, de aceea pentru aproapele nostru, cel împăcate și nevoi biruit, ca să-l ajutăm, ne-am nevoit. Doamne, cu fericirea celor prigoniți pentru dreptate. Pentru că am luat o cruce a ta în spate, între călugări, mucenici, cuvioși, slujitori, ne-ai rânduit. Doamne, cu fericirea celor curați, cu inima, ne desăvârșit, când prin bucuria de a vedea luminile extazilor, ne curățit, sfințit și mântuit. Doamne, cu fericirea celor ce plâng, ne-ai încununat și, de păcate, cu cel de-al doilea botez, ne curățit, de aceea, deosând acea veșnică, ne-ai ferit. Doamne, cu fericirea celor ocărâți, mințiți, loviți, ne-ai chemat, când te-am mărturisit, de aceea, fiii gheienii ne-au prigonit, de aceea, la dreapta ta, de ei ne-ai despărțit. Doamne, cu fericirea celor ce n-au văzut, dar au crezut, ne-ai pregătit, de aceea, în asceză, în rugăciune, în fapte de câtitorie mereu Te-am slujit. Doamne, cu fericirea celor ce întru Tine nu s-au smintit, când smintelile, minciunile, sinagogilor satanii peste noi au nevălit, pe noi să trăim pentru Tine cu bucurie ne -ai primit. Lacrimă pentru fericirea celor ce au slujit. Domnului, Doamne, cu fericirea celor ce Te-au slujit, care pentru tine au trăit, ne-ai învrednicit, De aceea cu trezvie, cu făcria prinse, cu uleiul faptelor de sfințire, în candelele inimilor te-am așteptat, ți-am deschis când ai venit și cu talanții cei am înmulțit la tine, ne-am închinat.